صبره تحام على انها 100 قفيز ب 100 درهم شتخواواز رسیږي کنه ان مشکل فنش خواواز نو رسیږي لاس راته اوچات او رسیږي ټیک خواوونه بتاعه صبره تحام على انها 100 قفيز ب 100 درهم غره په طریقې د تمهید خبر از دک اچ یو اصل دی بل وصف دی په دې حاشیه کې د اصل او د وصف مختلف تعریفات ذکر کړي دي خو چورست د هدایت د متن معلوماتي هغه تعریف دادې دری تعریف په حاشیه کې ذکر کړي دي مختار تعریف د اصل او د وصف د دا پاره دادې د دا تمهيدي درته وایم تمه اصل دیت وی ک یو شه په ټکړه کول او صراحه ابدار دو نو کمی او زیاتې په کې وصف ده یو شه په ټکړه کول او یو شېچ ټوکړه ټوکړه کی نو شې یو شې د ټوټه ټوټه کول په د ټوکړه ټوکړه کول په وجا باندې عیب کیدو نو ال تک کمه او ذاته وصف ده په دې پښو دا پاج نه دی دا زما پګړی دا په دسرو روپۍ کیږي او دا زه غوڅ کده نو دا څو په روپۍ به نه یا دا پګړی پمن نیمه ای نبهه دا یو طرف څوک په زر روپې نالی لید د دې نه و پګړې نه جوړي بده کوښه دا خولې دکنه نو دا په 100 روپې کې دي دا اوس پمن دزا یکه بیا دا هر طرف څوک په پا 50 50 روپې خري اخرې ټول خولې په 100 وا نیمه په سل څوک نه نیمه په پا 50 نه خري ټول خولې په 100 خو نیمه په پا 50 نه دا څادر ده ټول څادر په سل خرسي کې کنه خدا چې پمن نیم کو نو دا نیم نیم به په 50 50 نه خرچی دا دغه څولو د دې ټکړه په وجه عیب دار شو نو چې عیب دار شو نو دلته کمه او زیته وصفته ستهمکرو کوم شی چې د ټکړه کولو په وجه عیب دار کیږي الته کمه او زیته څه شي وصفی او کم شی چې د ټکړه کولو او د جدا کولو په وجه باندې عیب دار کیږي نه الته کمه او زیته اصل وی یو کیلو ټماټر په 50 روپۍ دی نیم کیلو ټماټر په 50 خلۍ او اخلې دی د دکان کې اندازې وی کنه نیم کیلو په 50 او یو کیلو په 100 په سل ریټ کې کم نه راځي یو کیلو دی چې په منځ نیم کې نیم بیا خپل په ریټ نه کمای أغنیم بیا په 500 خرسي نه کم شي چې د ټکړه کولو په وجبان دی عیب دار کېدو نه واغې کې کم وي زه ته څه شې اصله دا اوله تمهيدي خبره شو اصل وصف, دکلو. کم پا وصف هم زده کړو چې د ټکړه کول په وجبانې عيب دارکیږي نو الته کمي وزيته وصف ده دوهم کوم شي چې د ټکړه کول په وجبانې نه عيب دارکیږي نو الته کمي وزيته اصل ده دوهمه تمهيدي خبر از داس دته دا چې دا اصل په مقابله کې سمن وی یو کیلو ټماټر په 50 روپۍ دی نو کدا یو کیلو نو نیم کیلو نو بیا 50 روپۍ په مشتري راضي او کدنې مې کلو نم کوم یو پاو نو به ور باندې 250 روپے نو چې څومره ټماټر کمیږي دمر به پیاشي کمیږي دا اصل په مقابله کې سمن وی او د وصف په مقابله کې دوه صورتې دي یو صورت دا چې وصف مقصود نې نو هم دا چې وصف مقصود وی نو کو وصف مقصود نو نبه په مقابله کې سمن نشتا او کو وصف مقصود هو نو به په مقابله کې سمن شتا دا تمهید ز دکې چې به په دې متن پوښی څو تمهیدی خبرې شوې دا اوله د اصل او د وصف تعریف می درته وکړو چې کوم شی چې په ټوټه کول او باندې حبدار کیږي الته کمې او وصف ده او کم شی چې په ټوټه کول او نه حبدار کیږي نو الته کمې او زیته اصل ده په همدې تمهیدی خبره داس دکا چې ګوره د اصل په مقابله کې سمن زیاتیږي او کمیږي او د وصف په مقابلې کا وصف مقصود نو سمن د دې په مقابلې کمیږي او زیاتیږي نه او کوصف مقصود شو دا پا کی، دا دا نو بیا د دې په مقابلې سمن کمیږي زیاتیږي دا تمه د ځدکړو د دین وروسته وسه د اوله مسله واورا اوله مسله دا د چتاباني ز غنم خرج کما د غنم یو ډېرې ده دی. سل قفیزه ډېرې چې په سل روپیه خرج کما ورا دلته دو دومه سالې ديخه یو مسأله دا, دا چې سل فیزه ډېره ده دا ټول تباني په سل روپی خرچوم دا سي درته نويم چې کله قفيزن به درهمين دا سي نويم مجموعه په مجموعی خرچو به شک نه کدا سي مدرته ویل چې کله قفيزن به درهمين د دې مسأله ورسره روانه ده دا, دا مسأله دلته نه ده مسأله دا چې یو ډېره ده غنموده او دا ټول ډېره سل قفيزه ده قضیه پتا خرڅوم په سل درهمه دا چې درته نوایم چې کول لقه فی جن به درهمه دا چې درته نوایم سل قفیزه ډیره دی زی پتا خرڅوم په سل درهمه و دې پوي شي اوس دا چې تا وتللو دا سل نو یو سل لاسو او یا چې تا وتللو سل نو بلکی نوو کم شو یا زیات شو نو که زیات شو دا زائد به بایع ته فريدي زائد به مشتري نه وړي بایع ته به خپل صفقه فیزه بوي سي لصفقه ببيع تفريدي او ککم شو نوي قفيزه شو نو قفزة دا نوي قفيزه دي په 90 روپي والي پيسي دي ورته کمي کي صحيح ده کم شو نو پيسي دي کمي کي خو تفريق الصفقه پيراغ لك مشتري پمشتري دغه بصفقه فیزه په کار ويدلته ورته نوي قفيزه ميلاو شو نو بیا ورته اختيار ده دتفريق الصفقه دوجنه ورته اختيار ده چې دا نوي قفيزه په 90 روپي اخلي او کبيع ختموي سره ته مسلیم ذکرو یو ډیره د غنمو ده او ما ته تعویل چې د اصل قفیزه ده په تامي خرص پرو په سل روپي دامي درتنه دی ویلي چې کول لقفیزن به درهمن دا مسلو روسته ده سل قفیزه می در باندې خرص پرو په سل روپي دا به یو سل لس قفیزو نه چلبکو لس قفیزه په با با بایع ته پاتیکي ګي مشتري ته بنام ميلاوي او کچرت نه وی قفیزو کا به سي نو به په پیسې کماو نو بیا مشتري ته ا اختیار دی چې نو تفیه په نویررو نوی په یخلی او که بیا اخ موي نوید قفی دو ممسلی شوي یو دا چې د ته ا اختیار دی چې نوید تفیه په نویررو پ ووالي ولی ځکه چې ګوره خنم داس یو ش دی چې په توکړه کولو نه ابداره کېږي لکه ټټر غ نه هم په توکړه کولو نه بداره کېږي یو من چې په سلی نو نیمم په پسي نو دلته کم او زیات چ دی او سر اصل دی باشه دلته کم یوځي اصل ده او تاسو تمویل په دوی متمهيدي خبره کی چې د اصل په مقابله کې سمن کمیږي او زیاتیږي نو ګورا چنوي شو نو پیسې کمې ک نو وی روپۍ ک بیا مشتری ته اختیار ورکه زکه تفریق او صفقه پیرا زم شکنا اوس د واسب مثال درته ذکر کوم رخ د هغه زمانی کپڑا ده د هغه زماني کپڑا ده نو یو تاند ده متا تویلت چې دا اصل غزه ده او په تا مې خرج کړو په سل روپې سل غزه مې په تا باندې خرج کړو سل روپې دا بیا یو سل او لس غزه وو نو دا لس غزه مفته مشتری شو دا لس غزه څه شو چې بسې دا یو سل لس وړه غزه ده دی مشتری شو او دا لس غزه مفته شو خو زه کاته زو ته مته هېدي خبره کوي لويو کنه چې د وصف په مقابله کې سمنني په چې کلا وصف مقصود نه خدل ته مقصود نه ده دا, دا سي ميندي ویلي چې کله زراعين بيدره مين می سي ميندي ویلي سل غزاتاند او پتا م خرص کو شو بسل په سل روپي وصف مي مقصود کړي نه ده نو دا. دا یو سل ولس غزاو چې یو سل ولس غزاو نو دا یو سل ولس ورستادي په سل روپي لس غز دي مفت شو پیسې په کې نه زیاته زکات وصف په مقابله کې پیسې نه وي بده پوښه او کچرته نوي غزاو نو نوی غزه کې به پیسې نه کموي ښه مشتری ته اختیار دی چې نوی غزه پسل روپیا خلی ک بي ختموي پیسې به نه کمي ځکه تاسو ته مې تمهيدي خبره کوي چې کمشه چې په ټوکړه کولو عيب دار کیږي نو التا کمي وزته وصفي نو دې پات کې متره خبره جوړکړه چې دا په ټوکړه کولو عيب دار کیږي نو دلته کمي وزته وصف ده نو دا زراعه وصف کو او دوی م خبره کی م درطویل و چې د وسپ په مقابله کې سمن کمی کې وزيتی کې نه نو کدا یو سوللس غزو سمن بنځي اچي بلکې دا ټول بده مشرقي کې خو مشتری ته به اختیار نه زکه مشتری باندې خو تفریق او صفقه نه راغله توان نه او کچرته نو وی غزو نبي بیا پیسې م کماوه په سل روپیه دی نو وی غزو ali پیسې م خو مشتری ته اختیار دی ورته اختیار دی سفریق او صفقه دا دا هغه زمانی کپڑے او رختونو کی خبره دا چې هغه دا ذراع وصف ده هغه په ټکړه کوله باندې عیب دار کېدو او د نن سبا ته قانون نه عیب دار د نن سبا دا کپړو د حکم نه ده دا هغه زماني د کپړو حاشیه کې هم تاسو لیدلی او شرح هم شته ورته دوه مسلې دي زده شو هدا ته وکنه و من ابتاع صبره تح من چا چې خرج یو ډېر د غنمو علی انها 100 قفيز په دې شرط ښه یو دریمه مسالم پکې زده کا یو تن ميدربانه खर्च کړو چې دا سل غزه ده پر سل روپې هر غس په یو روپې دامي ور سره ویلي ښه هر غس په یو روپې می ویلي دلته مې اوس وسب مقصود کړو ٹھیک و چې وسب مقصود شو نو کدا یو سل لس غزه نو چې یو سل او لس غزه نو تا ته اختیار ده چې په یو سل لس روپې خالي پیسې زیاتې او کچرته د خوخه بيع پريده او کچرته کم نو بیا دم خوخه د کمو پیسوی والا او کچرته د خوخه بيع پريده چې دا, دا وسپ بي مقصود ګرځولې ښه ته مې دا شي ویلي چې دا تان می در باندې خرص پرسل غزه ده پرسل روپي هر غز په وا روپي وسپ مې مقصود کړو چې وسپ مې مقصود کړو نو دلته به د زیادت په صورت کې پېسی زیاتی کې او د کم په صورت کې و پېسی کمیږي ان چې اوس بتول پېښوي په دې ټوله سره نو ګور وب ته سبره ته توام چا چې خرپو ډرې د علا انها ان همې تو قفیزن شرط شربانې چې دا سل ق فیز دی ب می ات دررحام فصل درم نو دلته اوس د غنم چې کم دي دا په توکړه کولو بدار ککیږي نو چې نه بدار کېږي دلته کمی زیایې اصل دی او نو په کمی او زیاتتی کې به پیسې کمیږې او زیات تېږي غور اووج عقلله نوده د و مندل چې دا سل قفیزن او بل ک نته فیزهو نو چې او پیسې کمی شوي کارنل <سؤال> مشتریو بالخياريو خو بیا مشتری ته اختیار دي انشاء خذاه اخذل موجوده کچر اراده دا موجود غنم دیوالي بحصته من الثمانيه پخپل حصه دا یعنی يعني نوې قفيزدي په روپی روپيوالي لس روپي دي کمی و انشاء فسخ البيعه او کچر ته اراده دا بيع دي فسخ کي ول دي فسخ کي لتفرق الصفقه عليه قبل التمام زکه پد باندې تفريق الصفقه قبل التمام راغلا عقد لا تمام نه کته اعتراض وکي چې حق خو تمام د ایجاب او قبول شوې ده کنه تاسو ورته جواب ورکي چې ټیک د ایجاب او قبول شوې ده خو قبض نه دي شه فلم يتم رضاه بالموجود نو د رضا په دې موجودو تمام نه ده د د سلقه فیزه په کار دي دانه ویقه فیزه دي وان وجدها اكثر وكثرت زياده یوصلو یو سلو لس زیادت له بایع نو دا زیاده به بایع ته پاتې لأن البيع وقع على مقدار معين زكاة بيع وقع شوية مقدار معين سلق في زدي والقدر ليس بوصفين او قدر وصف نده بلکه اصل ده چه أصل ده من مقابلة كي سمنشتا من ده كمي بوجه پسي كمي بوجه وزيادة بوجه پسي زي تي. ومنشترا سوباً دوز ده وصف ده پارا مثال درته پیش كي چاچه واخستو یو تانو على انهو عشرتو ازروعين بعشرتين پدي شرط واخستو چدا لس غزه دو پلس روپي دا سينه ديويلي چې هر غس پي و روپي کدا شي ویل وي داغي حکم روستاشتا البته به وصف مقصود ګرځي اوس وصف نه دي مقصود شوي او اردنيا ازمکه واخستع على انها 100 زراعين چدا سل غزه ازمکه د 100 پسل روپي او جداه اقلن د ازمکه کموا نو ازمکه کموا فل مشتريو بالخيار نو مشتري ته اختيار ده انشاء اخذها بجملت السماني پیسے بنا کمي کچرته اراده ټوله روپې دی ورکی او دا کم مکه دی وال څوک پینوشو شو ده اول کې مې درته ویل خو اختیار ورتشت زکه تفریق صفقه پر راغله ده خو پیسې بنه کمي وانشاء تر کو کچرته خوخه بيع دي پريدين لان الزراعه وصف في الصوب زکه زراعه ده په صوبکه وصف ده الا ترى ايت دي تنه ګوري انه عباره چدا زرا عبارت ده طول او ده عرض نه یعنی طويل او زراع قصير لكن دا دلیل صحیح نه ده د دینه کوم معلومی کی دا ده طول او عرض شپچا کی راشی انه هغه بو وصفی حاشیه کی لکی الا ترى پسرو الاستدلال بان عن طول والعرض استدلال په دی طریقه چې زرا عبارت ده طول او ده عرض وهما من الاعراض او تولو عرض اعراض ندي نصرع عرضو عرض وصفي ندي استدلال مستقيم دي ولانه كما يجوز يقال لك تشي داسي طويل شيء ان طويلون شيء ان طويلون بوجه بان شيء وصف شو شيء قليل وكثير بوجه فكار غنم حنطه قليل او حنت كثيره فكار دي به وصف شد لقد طويله د عريز په وجه چ یو شی وصف ګرځيږي نو د قليل او كثير په وجه د پکار د چ یو شی وصف شونه بهغه غنمو کم کم یوځته وصف نو دا دلیل غير سديده صحیح, صحیح دلیل در تمازي پر کړې ده چې د زراعه د دي جامو په دیره ټنو کې په دې کپړو کې د ټکړه کول په وجه باندې عیب راځي او چې د ټکړه کول په وجه پکې عیب چرآشي الته کم یوځته وصف لا ترى أنه عبارة عن طول والعرض دائما تمهيدي خبر دعوة والوصف لا يقابله شئ أم من السماني دو وصف مقابلة كي سمن نئي قرد دي هداي والا پا دي نقطة كي ده دي نصغرا و کبرا جوڑا كده دا لأن الزراع وصفن پاس نقطة ورسر لکلی صغرا والوصف لا يقابله شئ أم من السماني ددي دي سر لان دي نقطة لکلی کبرا بېد صغرا د پاره دلیل په پا اعلی ترابانی پیش کړو خدا دلیل صحیح نه وو ما صحیح دلیل ویلې چې په غزونو کې په دې کپړو کې د ټکړه کول په وجو باندې ایبرازی نو دلته کمیزيته وصف ده نو لئن الزراعه واسبنچ او دلیل د پاره د کوبرا چې ولوس په لا يقابله شیء من السمن د دې د پاره دلیل اعتراف الحيواني دا دلیل د کوبرا شو لکه اطراف حیوان ګوره صورت ته مسی دا دی چې تابې مای وه غخوا خر چړه په ز روپي بیا لا تاقب کړي نه ده چې داړنده نو چړنده دا شوه ستا خوښ ده چې په زر روپ خلی ک بایداخ موي پیسې به نه کووي پیسې به نه کووي ما تا باې غ خرڅکړه روغ په زر روپئ او دا بیا ما سرهړنده شووه قبللقبز ړنده شوه نو چړنده نو مشتری به سمن نه کموي یا به داړنده وه په پوور روپو اخلي او یا ببا یع فریدی نو دلتم دا شه دا چې تابانی می سل خرچ خرڅ کړیو په سل روپې او دا نووی غزا نوستا خو خدای چې نووی گ... غ نووی په سل روپې خلی په پوره روپو او کبا ختمه اف <تراف> الحیوانې فلیاه یخصضولهدي ووجه چې زیرا وصف دی او د وصف په مقابل کې سمن نه یښضوه بکې سمنې نو د موجود ګزونه به قوټولو سمنو اخلی بخلاف الفصل فصل اولی په صورتنا دونی صورتت نه چې مکییل دی لی مقداره یو قابلو سمن الته مقدار په مقابل کې سمن دی غ غنمو کې غنم کې ګوره دا کمی زیاتی اصل دی که نو الته د کمی او د زیاتی په وج پیسې کم او زیاتي فلهذا ياخذه بحسته لدي وجن التچ غنم كمو سلخ فيز پسل رپي دي خرڅ کړيو بيانوي قفيزه نو پنوي رپي دي والي الا انه يتخير المبر مشتريه بيم اختيار الفواتل وسب المذكوري زك لتغيير المقود عليه مقود عليه تغييرو کي فيختل الرزان والتده مشتريه رزادا خلل رسيغي ده مشتريك ديشي سلخ فيز پكار يو دلته ورته ميلويږي نوي قفيزه وإن وجدها أكثر من الزرع الذي سماه یوتان می پتا باندې خرڅ کړه دے سل غزا په سل روپی او دابه یو سل ولز غزا نو ما درته چې دا یو سل ولز غزا په سل روپی د مشتري شو ولز غزا مفت او اختیار امرت نه شته ځکه تفریق او صفقه پې نه دراغله وإن وجدها أكثر من الزرع الذي سماه او کچرتي زیات د اغي غزونو چې د ورته مسما کړي او فهو دا زیادت ته مشتري د پاره ولا خيارة للبائعي ودبائع دا پاريخ اختیار نشتا لأنه صفتون ذكتا زراع صفت تفا كان بمنزلتي ميزا باعوه معيبن ندا پا منزلت ديشو چه تزد تاباني وغوا خرص کما أو تا تزد اووه ما چه دار لاندادا أو چه کل تا كورت بوت لاندنوا ندل تا پیسیبا نزیتیگی بکی ندا چه سلگزای أو حقیقت کیو سللسی نو پیسیبا نزیتیگی ولو قال بعتك ها اسد وصف مقصود کیږي نو چې وصف مقصود شي به د غنمو په شنتې كله زراعين به درهم په کې کی ویل کیږي ولو قال بعتك ها کچرته داس ویل چې داس مکه یا دتان ما پتا باندې على انها 100 زراعين ب 100 درهم كله زراعين كله وصف مقصود شو کنا او په مقابله کې شتا فوجدها ناقصه النذا دا اصل غزاو بلکی نوی غزاو فلمشتریو بالخيار ان دلت مشتری تختيار دلکه په غنمو کی انشاء اخذها کچرته اراده وادله د نوی غزا په نوی روپي به حصته من السمنه پم دي حصي د نوی غزو حصه د نوی غزو 100 روپي دا نوی روپي کنا زکد ویلی چر غاز په 2 روپي و انشاء کچرته خو خي ترک د بيع دي پري دي ولي تفريق الصفقه پرغه لأن الوصف وإن كان تابعا زك وصف اگر چ تابع ده لیکنه سواره اصلا لیکن دلت اصل وګرزي دو مقصود شو بافراده به ذکر ثمانه اصل زکو وګرزي دو چې د دې په مقابله کې مستقل سمن ذکر شو فنزل لكل زراعين بمنزله الثوب انه هر غز داسې دل کې یو تا تان کتا تمویلو چې د سلطانه دي هر تن په ورو په ندا بیا نوی تانه نو نوی تانه په پنوی روپیه وهذا لأنه لو أخذه ددي وجه دادا چه كچر توس دادا نوي غزة پسل روپى والي لم يكن آخذا لكل زراعين بدرهم انه هر غزة پسل روپى وانا خيستو او دخل ويلو چه هر غز پسل روپى و ان وجه او قداش تاتا چاويلو چه دا سل غزة پسل روپى هر غز پسل روپى او آغا يو سلو لس غزو فهو بالخيار نبیام ده اختیار ده انشاء خزال جميعا پچرتا دی خو خیدا یو سلو لس گزا پا یو لس روپی والا یعنی د زیادت پا سورت کی پیسی زیادی کا غنمو کم چل کردو غنم سل قفیزا په سل روپی او بیا دا سلو لس قفیزا نسل چل بکولتا لس با, با بایعتا پاتی کو علتا پا تکڑا قول عیب نرات کو چل لس بایعتا ورکدو سلم مشتریتا ورکدو عیب نرات لو نقصان نرات کو او دلته خدتان د کنا یو سلولس تنا جماعت یو تان, تان په تا خرڅ کړو سل غزا په سل روپی هر غس په وروپی دو یو سلولس غزا شي نو کدا لس غزا بایع ته پریدو ټوټه بوي کو ټوټه کولو کې بیع قیمت کمیږي مشتری ته نقصان رسیږي بایع ته نقصان رسیږي نو دلته ورته پیسې زیات دلته دا لس زائد بایع ته نبردو بلکې سچن کوشه بزي پیسې زیات ګوره وان وجداه زائدتن کچرته اومندلو زائد سل قزة نو بلک يوصلون لس قزة فهو بالخيار ندلتا مشتريت اختیار ده انشاء خزل جميعا کچرت ارادة ده يوصلون لس قزة دوالي كل زراعين بدرهم وانشاء و کچرت ارادة فسخ البائع اذا کپیسی وربانی زیادت فهو لأنه حصل له زیادت اختیار ورطا زکه ده چه تك ده لس قزة ورطا زیادت ملاو شو پس زرعو کی ورطا زیادت راولو دلته پیسي مرباني زيادت را دي نو کيو طرف ته گټه وکړه چې لږ غذر کپڑے زيادت و بل طرف نقصان وکړه شابه سي پیسي زيادت و وقانا نفعا انه دا زيادت ده زراع نفع ده يشوبه ضررن چې zarar ور سره مخلوط دي ويتخيرون دلته مشتري ته اختيار ده وانما يلزموه الزياده پیسي مرباني ولي زيادت ولي ما بيان نا زکه مخکمه دا خبره ذکر کړو چې انه سواره اصلن دلته دا زرا اصل ګرځي دلته ولو خ هو بالقللي کچر ته یولولسګزه د ته پهصل روپ وورکوو لم ی اخزن بال مشروطي نو هر ګز پ وروپ شو او حالن کې دوویللي چې هر ګز پ وروپئ دا بل متن لوي د بس نن سبا چې د ور مکه په توکه کولو نه ابجن کې کتاب تمام بیا مویللي که نه مخکې من در ته چې نن سبا ددي کپړی د غنممو